16. fejezet. Néhány egy kedven üldögélt a nappaliban a kanapén, és az atommeghajtású távirányítón váltogatta vég a csatornákat, mind a 153-at. Hogy a fenébe döntik el ezek, hogy végül mit nézzenek? A csatornák felén régi hülyeségeket talált, amelyeket már vagy tudattal látott azelőtt, a maradék meg volt az infóreklámoknak, idegen nyelvű szórakoztató műsoroknak, híreknek és az élet szép sóknak olyan házigazdákkal, mint Phil, Oprah, Geraldo, Jenny Szalli és párki, aki rá tudott venni egy csoport lököttet arra, hogy szerepeljenek a televízióban. Már a róla szóló hírek is unalmassá váltak számára. Savanyú képű hírolvasók hajtogatták ugyanazt újra és újra. Azért felfigyelt, megkönnyebbülve, hogy legalább az egyik csatornának sikerült egy jobb fotót beszerezni róla, azt amelyiken a az ötödikes évkönyvében volt. Részben mert ahogy apja mondogatta volt gyerekszabálya, de főleg azért, hogy elüse valamivel az időt, a nagy hálóban lehúzta az ágyneműt kimasta és kivasalta. Mégsem illendő, anélkül távozni, hogy az ágyat rendberakná. Pláne nem, ha betöltöd az ablakot vagy bejuss, mi alatt a házigasztáig nyaralnak. Arra is volt gondja, hogy a folyamatban lévő nagy evészet közben nem arzzás szanszana szét, szinte már sajnálta, hogy rátalált a fagyasztóban a süteményre és a vaníliás fagylatra is. Tekintve, hogy senki nem volt otthon, aki szólt volna, hogy elég legyen, elég szépen a fenekére járt mindkét toboztartalmának. Bármennyire szeretett is volna jó vendég, vagy jó betörő lenni, az intézeti kezés lápasához képtelen volt hozzá nyúlni, hogy mindig ott hevelt, ahol levetette a halból nyíló füldőszaba padlóján. Legalább addig zárt ajtók mögött maradt, amíg ő el nem megy. De azért sajnálta azt, akinek majd fel kell takarítani azt az ocsmánságot.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 Bele fog tenni egy időben, mire nem ébred majd a véres és zajos témámokra, egy csöpp bűntudatot sem érzett a szívében, amért megvédte magát. Azt viszont belátta, hogy a volt megszökni az intézetből. Ezzel a bűnösség látszatát keltette, és most, hogy ha Riki halott, valószínűleg nem kéne attól tartani, hogy valaki megint meg akarja Dát De hát akkor miért tette? A legjobb válasz, ami eszébe jutott, egyszerűen az igazság volt, mert félt, és főleg, mert az alkalom éppen úgy kínálkozott.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 Kétség nem férhet hozzá, ha elkapják, eléggé bennél ezt a slamasztikában. Tehát nincs mese, nem kaphatják el. Abba hagyta körútját a csatornákon, hogy belenézzen a Bucska Stadi és a Szadánc kölyökbe, amíg eszébe nem jutott, hogy mi lett a film vége, és aztán újra neki látott a csatornákat váltogatni.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 Ha bárki más pazarolta volna az idejét ilyen lényegtelen marhaságokkal, köz már rég elvesztette volna a türelmét. De Chad volt az, és Chad nem borult ki olyan könnyen. Biztos érzékeny pontján érintette a dolog, mondta magában köz. Talán valami gyerekkori emléke támadt fel. Egy felnőtt, aki először ütött, és csak azután kérdez. Vagy talán egy haver, akivel elbántak. Ki ismeri a terheket, amiket az emberek cipelnek magukkal? Michaels úgy döntött, lecsillapítja minden esetre az őrmesterét. Oké, okay, Jed, tegyük fel, hogy tényleg veszélyes a gyerekekre. Mit akarsz? Mit tegyek? Rúgast ki a dagat Nem tehetem, nem nekem dolgozik. Úristen, Varen, nem látod, hogy... Jed, Jed, próbáld Michaelsz közbevágni. Az isteni Jed, fogd már be! Ez megtette a hatását. Figyelj, megértem, hogy Johnston egy utálatos seggfej, és elismerem, hogy veszélyes az ellenőrzése alatt állókra de az a nagy helyzet, hogy nyakig pácban vagyunk a kölyögszökése miatt. Semmi, de semmi értékelhető nyomot nem mutattunk fel, és most egyszerűen nincs időm a fiatalkorúak a kiavító intézetének irányítása miatt alkotalmaskodni. És hozzáteszem, neked sincs. Hagnall nem felelt, és Michael azt tudta, hogy érvelése sikerrel jár. Na hát akkor, folytatta, van bármi bizonyítékunk, amely alátámasztatná a bélfiú önvédelmi sztoriát? Csetsó hajtott egyet. Épp most mondtam neked, hogy... Igen, tudom, hogy johnston egy szaralak, végezte be helyette Majköz. Mi a helyzet Ricky Herisszel? Mit mondott róla Johnston? Acknör nyilvánvalóan nem akart válaszolni. Azt mondta, mint a szerű alkalmazott volt. Chad válasza alig volt több magyogásnál. És a személyzeti dosszié? Ugyanaz. Nézz szembe a tényekkel, Chad, mondta Majköz. Továbbra is egy gyilkost keresünk. Legalább annyira szeretnék hinni a gyereknek, mint te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 Annak kell lennie, de ennek a rékinek egy kicsit alaposabban utána nézek. Varen elmosolyodott. Jett túl keményfejű volt ahhoz, hogy egy egyszerű okéval feleljen. Most, hogy ezzel megvagyunk, remélem a nagybácsi házát megfigyelés alatt tartjuk. Jett felé lénkült. Igen. Egyiknek sincs semmi nyoma. Szerinted együtt lépteknek a városból? Elképzelhető, de ismerve a történetöket nem tartom valószínűnek. Néhány éppen tőle menekült el, nem emlékszem?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 Én inkább olyan helyet nem tudok elképzelni, ahová nem mehetett volna. Majkaz belátta, hogy kérdése tényleg nevetséges. Ha nagy bácsit az egyenletből, négyhennek senki sem maradt, s bármilyen szomorú is ez a fiúnak korlátlan lehetőségeket biztosított.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 Élet és alán hozzátartozott, és ez nem az első, de nem is az utolsó olyan eset volt, amikor szipagó felnőttek kezét fogta, miközben szigorúan koltában tartotta a saját érzelmeit. na azért elég kemény dolog volt így kezdeni a napot. Húsz perccel ezelőtt azonban, amikor egy szerencsés kisút segített a világra császármetszéssel, a világ visszabilent az egyensúlyába. Mivel nem tartozott azok közé, akik kimutatták érzelmeiket munka közben,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 A nap két fő között vég nélkül ösönlettek a törött csontok és izmok, amelyek mindegyikét a megfelelő időben kellett kezelni, a szerint, hogy a sérülés mennyire veszélyeztette a paciens hosszú távú egészségét. Amikor Toki feltűzte a röntgenképet az átvilágítóra, szemöldökét felvonva már is megbánta, hogy hallgatott a nővére, és utoljára hagyta ezt az esetet. A sürkősségi ellátás skáláján az új ugyan jelentéktelen sérülésnek számított,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 Kimerült és sápat volt, mint aki sebesen közeledik a tűz és széléhez. Mark felugrott az oros hétel megjelenésére, és csupán egy halvány mosolyal tudta viszonozni béke vidám üdözlését. A kezében lévő erős lüktetés egész a lapockájaig jutott már, és könnye csövek is nem tartozott immár a repertoárjába. Tat óvatosan béli felé nyújtotta a karját. Láthat, nem kérem? kérdezte a kész felé biccentre.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 Aztán meg a törések szöge is mind rossz volt. Egy súlyos tárgy által okozott ütésnek a sérült testész síkjára többé-kevésbé merőlegesen kell egyenletes erőt kifejtenie. Mark Béri esetében a csontvégek elmozdulása az első újpercek esetében vízszintes, negyedik újperc esetében pedig függőleges volt. Hogy páciensei hazudnak neki, és ezt sokan tették, általában nem nagyon érdekelt a dadet.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 hanem mert ez volt a helyes cselekedet. Az törés nem tartozott azon képességek közé, amit nagyra értékelt volna embertársai körében. Szóval a kerék rázuhant, kérdezte, miközben gyengénen átfordította a kezét a sajátjában, hogy a majdani bizonyíték kedvét megpróbálja azonosítani a sérülést okozó eszközt a Rá bizony felelte Mark, és egész testében megfeszült, hogy visszanáthassa a kezét, a doktor ígéretét megszegve fájdalmat okozna neki. Tad észrevette a betegebb heszengését, és biztosan mosolyogva óvatosan visszahelyezte Mark sérült kezét a melkasára. Engedj el mondta halkan. Eszem ágában sincs fájdalmat okozni magának. Most, hogy ismét egyedül ura volt fájdalmának, Mark valóban el is elnyert. Igaza van, Taki? mondta. Egyáltalán nem okozott fájdalmat, legalább ne maga nem. Hm, érdekes fordulat, Tad. Ó oh, igen, ezt meg hogy érti? Mit hogy értek?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 Nem esély, gondolta Mark. Újra felfordult a gyomra, ahogy visszagondolt rá, ahogy ott ül a híbili taverna macskos padlóján, és törött csontjét csikorgatva egyengeti az ujjait. Ez volt az egyetlen lehetséges módja annak, hogy egyáltalán kijöhessen onnan. A kezdeti kín ellenére fáradozása lecsökkentette a metsző heves fájdalmat arra a tompa lutetésre, ami most is kínozza az egész testét. Amint ezt befejezzük, folytatott ad,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 Minden esetre ezt csak néhány napon belül fogjuk megtudni. Sokat vérzett a kéz, ami kicsit bonyolultabbá teszi a rötgelgép értékelését. Szóval ki kell ütniük? kérdezte Mar. Hangja reményről árulkodott. Tad bólintott. Altatás nélkül elég nehéz lenne a csontokat visszatenni a helyükre. Itt az idő, hogy tovább kérdezősködjön. Miért feltételezi, hogy csak két ujja tölt el, és nem az egész keze? Mark még a fájdalom át is azonnal kiszólta a története hiányosságát. A francba, sejt valamit. Na sejt is nem ugyanaz, mint a tudás, különben is már túl késő volt megváltoztatni a sztoriát. Fogalmam sincs, válaszolta. Azt hiszem, csak szerencsén volt. Nem baj, ha nem éri túl sok ilyen szerencse. Viccelődött ad, szemével az igazságot kutatva Mark arcán és egy kinyalhatatott lelvén válaszként. Az is érdekes, hogy a törések szögek különböző. Ha nem mondaná, amit mond, megesküdnék, ott szándékosan törték veszé a kezét. Mm, ez elég átlátszó, hogy szitta magát. Hát, maga a Doki, Doki Talán megírhatná az esetemet valami orvosi újságban, vagy ilyesmi. Biztos benne, hogy így tölt a keze? Ráesett az emelő? Maradj csak a gyógyításnál, Doki, gondoltam már. Ez a rendőrségi munka valahogy nem megy neked. Emelő? Dehogy! Az egész rohadt kocsi rázuhan. Csak nem hiszi, hogy hazudok magának. Tart elég hosszú ideig mellett betegére ahhoz, hogy arca elárulja, mit gondol valójában. Természetesen nem. Egyetlen épesző ember sem hazudna az orvosának. Az csak a gyógyítást hátráltatná. Menj a francban gondoltatad, a te kezed, a te életed. Én megtettem a magamét. Bepattintott a golyóstolat és becsúsztatta köpenye felső zsebébe. Pihenjen még egy darabig Mr. Bailey. Hamarosan itt lesz az szakorvos, hogy megnézze. Később még találkozunk. Épp félnyolcs múlt, és Monique Michaels csodálkozó hallott a Varen kocsijának hangját a karázsban. Férje többnyire nem került haza hét előtt, és Manik azt gondolta, hogy a bérügy sokkal tovább bent tartja majd. 14 és fél évi házasság után már férje járő kocsijának ajtócsapódásából meg tudta mondani, hogy hitvesének nem volt egy kellemes napja. De mivel a szuka nagy részét hallotta reggel, csak úgy, mint az azt követő rendszeres beszámolókat,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 Természettől fogva jó tartású, és rendszerint még az estés energikus lévén úgy nézett ki, mint aki felöltözve átalott egy szélvihart. Monik csak nem elnevette magát a látványtól. – Kikészít készít a gyerekvadászat, drágám? – ugratta. Kényszerezett mosoly jelent meg az arcán. – Ne kezd még te is! Kezdtek túl öreg lenni ehhez a rohatsághoz! – Fáradt a kicsikőnk. Kérdezte Monik kislányos hangon, ahogy megölelték és megcsókolták egymást. – Csak nem túl keveset aludtunk tegnap éjjel.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 hogy a gyerekei nem esnek majd áldozatul a statisztikának, mint paranoiássá az, hogy nem tud majd egy családja elleni támadást elhárítani. Kár is lett volna tagadni. Azzá az öreg pacákká akitől mindig is tartott. Őrültek háza volt édesem, magyarázta, ahogy eltette a fegyverét. Tiszta, őrültek háza. Az ember azt gondolná, hogy maga alkapóna szökött meg nem egy gyerek. Gondolod, hogy elkapják? Persze, elkapjuk mi rendesen, mondta Varen.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 Varen szimpadiosan a mellére ejtette az állát, és megtörzsölte a homlakát. Hallottad mi? Hihetetlen, nem? Meg kellett volna szerezni az engedélyüket, nem pedig megadásra kelketni őket. Micsoda fafej! Hát, Varen, biztos vagyok benne, hogy csak a munkáját próbálta végezni, és jó benyomást akart kelteni. Varen ismét felhalkant. Na igen, csak úgy, mint Barney fájf. Amúgy biztosíthatlak, hogy Tom járő jó jócsomó emberre tett kitörölhetetlen benyomást. A megyei nagyfőnök is felhívott ma, és arra kért, adja már az üdvözletét. Egy találkozót beiktatta holnap délutánra, csak ebből kifolyólag. Manik megölte hátulról, és megcsókolta a fülét, áll alatt keresztbe fonfa Ne legyél vele túlszikoró, nem volt túl rég, hogy magad is csak egy hülye újon szóltál. Soha nem voltam ennyire hülye, Zsímbert Varren. Nem-e? Hogy is volt az, amikor magadra lőttél annak a nőnek a házában? Valem feje még lejjebb süllyedt, felnevetett. Felnyúlt és megmaszírozta Manik feje búbját, mivel a homlokát a vállán nyugtatta. Semmit se felejtesz, igaz? Ez az eset 15 évvel ezelőtt történt, amikor egy csavargót keresett egy idős asszony házában. Ahogy bevágódott a hálószobába is legugolt, egy embert látott lekukolni az ajtó másik oldalán is, aki egy picot célzott felé.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 Úgy tudom, Petreli bíróság elé viszi a rádióadót, egy sürgősségi kérvénnyel, hogy a hívás nyilvántartások átadására kötelezze őket. Gondolod, hogy bejön neki? Nap fenébe is nem. Semmi esélye. Minden esetre fizetnék ezer dollárt, ha láthatnám Petrellit, amint ismét végét csinál magából a kamerák előtt. Az egyetlen jó dolog a mai napomban az a gondolat volt, hogy neki milyen bocsék napja volt. Monik játékosan megveregette Varán karját, és útból felegyenesedett. Szörnyű vagy. Citta. Mi lesz, ha a bíró nemet mond. Akkor marad a régi jó rendőrmunka. Azt hiszem, a gyerek elrejtőzött alapon. El is lehet, egy-két napig előbb-utóbb adépp kell állnia, és amikor ez megtörténik, új nyomat fog hagyni. Ekkor lesz egy újabb lehetőségünk. Manik megkerült a széket és letértett fél előtt, fejét térdén pihentetve. Szerinted azt az ölt vagy felügyelőt vagy kit, önvételemből ölte meg? Van vállatlant és becsukta a szemét. Nem nagyon számít most.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 Hogy nem tehetlek titeket, két jó madár két egymást követő este az állítokba? Megpuszílt az arcát. Kérdeztetek valami tapu. Tessék! Villamos székbe akarott tenni nézent? Varán egy pillantást tövelt Monique felé, aki várrendítással válaszolt. Azon hitetlenkedve, hogy lánya egy gyilkosság gyanúsítatját a keresztnevén emlegeti, majd köz hátrafordult a székben, és finoman úgy öltötte idősebbik lányát, hogy az egyenesen felé forduljon. Miféle kérdés ez? Benny Parkerrel játszottam ma, és ő azt mondta, hogy te meg fogod ölni ezt a fiút a tévében, úgyhogy hogy villameztékbe És te mit mondtál? Azt, hogy hazudik, és aztán orba vágtam. Varen nem tudta megállni, és elnevette magát. Ketlin Karholtak, miközben szégyelte, hogy büszke picikis lányára, amiért az behúzott egyet egy akkora srácnak, mint Penny Parker. Nem üthetsz meg senkit csak azért, mert az valami olyat mond, ami neked nem tetszik. De nem igaz, ugye?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 Ettől ő rosszfiú, és a rosszfiú börtönbe kerülnek. A többiek szerint semmi rasszat nem csinált, tiltakozott Ketlin. Varen türelm elpárolgott. Igenis, rasszat csinált, tört ki belőle, jóval hangosabban, mint tervezte. Megölt egy embert, és ennél rosszabbat nem igen csinálhat valaki. Az én munkám, Ketlin, akár tetszik ez neked, akár nem az, hogy a gyilkosokat olyan helyre tegyem, ahol nem bánthatnak másokat. Az, hogy gyerek, nem teszi kevésbé veszélyessé. Mindkét lány elharkatott, és az öléből lecsúszva eltűntek az emberetem. Ketlin úgy nézett ki, mint aki mindjárt elsérje magát, hogy magáért vagy nétenért azt Valen nem tudta eldönteni. Mikor a gyerekek eltűntek, Monik visszatért velem vállához, és elkezdtem a írozni. Eltúloztam a dolgot, kérdezte Michaels. Hmm, hmm, tümmögött Monik, miközben lehajolt, hogy gyengéden a fülébe harapjon. Mindig eltúlzott a dolgokat, ha elveszted a humorérzéketet. Emlékeztes néhány óra múlva és fognom, segítek neked megtalálni. Már majdnem 10 óra volt, Besötétedett kint is a házban is. Néhány körülményesen megfogalmazott pársolni kozzanéknak, a család nevét egy magazinon találta meg, majd a konyhából átsétált a karázsba. Ismerős kölcs volt a gyomrában, de tudta, hogy most már nincs is szavút.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 Óvatosan mozgott a sötétben, mintha csak otthon lenne valaki, ha bár aznak már volt tudott ment be és ki a a kinyíló kocsi ajtó és megrémült, mikor a belsejében felgyúltak a fények. Mozdulatai felgyorsultak. Jobb, ha senki sem látja, amíg kinyitja és bezárja az ajtót. Amint kényelmesen elhelyezkedett az ülésben, becsatolta a biztonságjövet és visszatartotta a lélegzetét, majd indított. Alig kellett elfordítani a slusskolcsot, az előteljes motor életre kell Felnyújts a napellenző lépőgomb megnyomásával kinyitotta a garázsajtót. Gyorsan dolgozott, mert egyszer látta egy filmben, hogy ez ember ha a garázsban járottja a motort. Az ajtó felnyitódásán az zajjal és vényel járt, éles ellentétben, ez egyébként csendes estével. Néthán biztos volt benne, hogy két háztömnyi körzetben most minden szomszéd a telefonhoz rohan bejelenteni a rendőrségen, lopják Nikolszoni kocsiját.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 Belekerült egy percben, mire kifontálta, hogyha már egyszer betölt valakinek a házába és ellopja a kocsiukat, baromira nem számít, hogy esetleg rámegy egy kicsit a gyepre. Lecsúszott a fékről és tovább korult hátrafelé, félúton megállva, hogy ismét leereszze a garázsajtót. Itekes pillantással körbeként de mindkét oldalán ős volt az utca. Tiszta a terek. Most már komolyan nekivághat. Amikor a kocsi hátsó kerekei kisuppanással úttestet éltek, a kormányt erőteljesen elfordítva menetirányba hozta a járművet, és a váltó teállásba téve finoman a gázra lépett. A BMW meglódult az utca vége felé, majd a stop táblánál hirtelen megállt, minek következtében nétenen megveszült a öv. Előző vezetési kalandjaiból még emlékezett, hogy maga a vezetés nem olyan nagy öltöngőség. Azt nehéz elérni, hogy az autó simán, akadozás nélkül menjen. De már akkor ránézett, hogyan kell csinálni, és biztos volt benne, hogy most is menni fog. Már a kesztyűtartóban talált térképet már korábban gontosan bejelölte útvonalát, továbbra sem tudta pontosan, hol lehet. Első kényes döntése előtt áll tehát, mehetett balra, vagy jobbra, széna vagy szalma. Úgy érveve, hogy a szalma és a balra rémel végül balra fordult abban a reményben, hogy megtalálja az utat, ami kivezet innen. Mindegy 10 perccel és mindössze egy apró karmánzási hibával később kanonból parkajon találta magát, melynek neve a nagybátyával töltött időbe avalt számára ismerős. Biztosan tudta, hogy a kanonból keresztezi a Prince William Ródot, mégpedig nem messze Markbácsi házától. Ha Onnan egyenesen tovább megy kiúta 66-os útra, ami becsatlakozik a 81 esbe és aztán északfelé irány Kanada.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 s az emlékek, amelyekről már azt remélte, hogy a többé nem kell szembesülnie velük, most újra megrohanták. Vészeg disznó, gondolta -e néhány. remélem egy nap belefulladt a saját hányásodba. A kereszteződéshez közeledve a forgalom jelentősen lelassult, végül pedig megállt. A távolban riadó autók lámpái villogtak az éjszakában. Méten először ösztönösen meg akart fordulni és az ellenkező irányba elhajtani,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 A barna egyenruhás rendőrök minden negyedik, ötödik autót megállítottak, a zseblámpájukkal bevilágítsanak és kikérdezzék a vezetőt. Ó, Istenem, fohászkozott fenn hangon. Ne hagyd, hogy megállítsanak. Néhány remélve, hogy olyan láthatatlanná válik, amennyire csak lehet, átváltott a baloldali sárba. Anélkül, hogy fejét oldalra fordította volna, a szemes sarkából átpillantotta a mellette lévő kocsiba. A sofőr még így az éjszaka sötétjében is teljesen kivehető volt. 23 év körüli szőkehajú bajuszos fickó homlokának baloldalán, anyajegy. anyja egy. Ha én látom őt, ők is látnak engem, gondolta Néten. Szívverése felgyorsult, s olyan szorosan markolta a kormányt, hogy újra is kezdtek. Csak nyugi, biztatta magát hangon, azt nap már vagy századdal. Olykor a legjobb búvóhely a nyílt térség. Úgy érezte magát, mint mintha valóra vált volna egyik visszatérő lémáma,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 A következő menetben a sarú csak három kocsit engedett át, a negyediket átvizsgálta, aztán ötöt megint áteresztett. Úgy látszott minden szabályszerűség nélkül vaktában beszéli le az autókat. Ha hamarosan nem ér véget ez az egész gondolt néthen, a szíve felrapan a melkasában. Nem rémisztené ez egyszerűen halálra a rendőröket? Már csak nyolc kocsi maradt előtte, a sarú hármat átengedett, aztán kettőt. A francba. Én vagyok a harmadik, gondolta néten és úgy éreztem, mentem pánikbe esik. A harmadikokat állítja meg, ó istenem, kérlek! Ekkor rémülten látta, hogy a rendőr lesz a következő kocsit is. Ebben a menetben senki nem jut át. Kétségbe esetten zakatolt az agya, hogy lépjen le, ha elcsípik. Egyik rendőr sincs a kocsijában, gondolta. Ha egymásra néznek, rátapos a gázal és megpróbálkozik a lehetetlennel. Ez volt az egyetlen esélye. Amikor a rendőr végzett az autóval, mosolyogva tovább mintette, és leállította rögtön a következőt. A rohadt életbe. Ez alkalommal hangosan kimondta suttogásként. A műszerfalról visszaverődő zöldes fényben a fiú látta, mennyire remel a jobbrába, amint egyenletesen igyekszik be tartani a fékpedált. Nyelni akart, de úgy érezte, mintha klét átevett volna. A rendőr szemmel láthatóan különösen érdekelte a néten előtti autó. Cseplámpájával gondosan körbevilágítva hosszasan vizsgálgatta a jármű hátsó traktusát, s vagy egy fél percig fakadta a sofőrt. Nyitán nem hallotta a szavakat, semmit nem hallott a saját fölének dovolásán kívül, de azt jól hallotta, hogy egyre élesebb szóváltás alakul ki. A saru végül kénytotta a vezető ajtaját, és intett neki, hogy szálljon ki, miközben odaintett a másik sárban dolgozó társának, hogy jöjjön segíteni.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 Néten úgy érezte, egyre közelebb kerül a szabadsághoz és egyre messzebb attól a rémálomtól, amivé élete prófélben vált. Előtte állt a jövője, ahol a múltja nem számított. Talán mindent újrakezdhet, és örökre elfelejthetti, Nagy tiki a feje felett ítélkezőket és magát, a halált, amelyek olyan hirtelen vetettek véget gyerekkorának. Az ablakok száron voltak, a rádió halsogott, a légkondicionálót maximális fokozatra kapcsolta. Szabad volt, és az is akart maradni. Győzelmi mámor öntötte el, és öklét a puha tetőkárpitba vágva, szakadtából elkorrentotta magát. Igen! Amikor Monique Michaels a másik oldalára fordult, hogy összegömbbe férjével, férjében, észrevette, hogy eltűnt, és az állam tüstént kiröppent a szeméből. Az éjjeli álló digitális óra 3 óra 21-et mutatott, a sajátja 3 óra 28-at, a szobatúl végében lévő videójárcó pedig az örökös 1200 t Könyökére támaszkodva fülelni kezdett, de a ház csendes volt. Aggódott varem miatt, aki ma este nem volt önmaga. A szeretkezés volt az igazén. Megtette a magáit, de a gondolatai mások jártak. Újra az történik tudtam. Varent kizárja őket az agyából.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 Szólongatta visszafajtott hangon. Hol vagy? Semmi válasz. És már komolyan akkódott. Aztán a verandán mozgásra lett figyelmes, látta, hogy az ajtó félig nyitva van. Mi baj, szívem? kérdezte Manik halkan, és Nesztelenen kilopózott férje mellé. Varen mosolyogva köszöntöttek közel 15 éve vele élő párját. Az egyik kintaszékben üldögélt pólóban és tréning nadákban. a poharában három unnyi skót visz ki, Nesztelen lába a veranda kollártyán nyugodott keresztetéve. – Hello, baby! – mondta. – A gyerekek rendben vannak? Monik leült a mellette lévő hintaszékbe. – Semmi bajuk – mondta. – Ideg van itt kint. – Te vagy az, aki miatt aggódom. – Jól vagyok – biztosította feleségét. – Csak sok minden jár a fejemben. Hát, jól a legkevésbé sem volt, és Monique látta ezt. Például próbálkozott. – Munkahelyi dolgok? – Miféle dolgok? – Egyszerűen csak dolgok. Erősködött, megpróbálva a feleségét leállítani.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 Maren mélyen és hangosan levegőt vett az orrán majd Néma fügyként engedte ki. Neki kezdett a válasznak, de abba és vére Én... azt hiszem, nem igen tudom én ezt a néten Béri ügyet objektíven kezelni. A hangja gyenge és kissé reszketeg volt. Elmondta a feleségének a videófelvételt és néthen átmeneti hasonlóságát állt Szóval ez volt az. Monik átölelte, amennyire ezt a másik szépből megtehette. Ó, drákám, sajnálom, nyugtatta. Tudom, mennyire hiányzik, de a hozzá hasonló korú fiúk néha mindegyformák. Varán erőltetetten elnevette magát. Hmm, lehet, de nagyon megnehezíti a dolkom, hogy lecsukassam. Ez a munkát, magad mondtad, hogy tudom, mit mondtam, Monik. Fakat ki sokkal erőteljesebben, mint szerette volna. Nem ismered az egész történet.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 Korán érkezett, hogy előülhessen, ahonnan a vádlótra mellethetett, és ahol jól látható volt az esküdtek számára. Amikor az autóvezetőjét, mint felnőttet ítélték el szándékos emberölésért, és Richmond állam börtönébe küldték, Varen lelkéből, mint a kiűzték, volna a haragot. Járásába visszatért a rukanyosság, és újból érdeklődést mutatott a családja iránt. Egyik éjszaka azt mondta Moniknak, hogy igazságot tettek, és elkezdheti végre mindezt maga mögött hagyni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 Egyszerűen nem igazságos, mondta Varenna sokára. Együtt, mint egy pár, de egyedül gondolataikkal több, mint egy órát ültek szótanul az utcafelüli verandán, és hallgatták az éjszakai rovarok millióinak neszezését, ahogy csatakiáltásokat hallatták, vagy épp szerelmes dalukat talolták a sötétségben. Sok nem mentek már át együtt